Чи принюхуючись до всього, йшов на точок той самий старець, якого магазаник побачив на ярмарку. Масний млинець його картуза підсмажувався на непокірних рудувато-сірих кудлах, а з задичавлений волоссям вид, хрещуватий носяра та жовтуваті текучі очі нагадували щось недобре, совине. Такому ночами більше пасує коні красти аніж лірою вимантачувати копійку. Приплентач підійшов до магазаників, ледь-ледь ківнув головою, і як сторчак мовчки став край задернілого саду, чекаючи, поки на нього звернуть увагу. «Чого тобі, божий чоловіче?» – неприязно спитав лісник. «Бачиш, люди мають роботу». І підвів куцуваті руки – з яких уже тягуче стікав мед з утопленими бджолами І чарунками понівечних стільників Я пожду людей, маю час От вставити денце в дуплянку тоді погомонемо Багатозначно навіть насмішкувати мовив прибулиць Він опустив на очі синцюваті облесілі капшуки повік Поліз лопатистою і ржавою рукою до кишені Вийняв цигарку кинув її до рота і почав перекочувати з кутка в куток. Лісникові здалося, що він десь чув цей голос, десь бачив таку саму грук з цигаркою. «Нам старче ніколи точити ляси», – розшнуровує варх і стьопочка, і з оглядає торбешника. «Хоч у нас лежаного хліба нема, та якусь скибку винесу, від собаки проведу і ходіть собі далі». Тепер уже прибулись не олією, а жовчу подивився на Семенового виплітка. Ти бачу не по руках клепаний на язик. Що ж не поштивці тобі, може, за походеньками та гульками, і нема часу для мене? А батько, надій знайде. Смачно затягнувся, пустив дим над дуплянкою і почав бавитися перістою бородою. Магазанник тривожно оглянув Нахрапив з того голову, який вгрузав у нього тягучим поглядом і не прохав, а наказував іти на розмову. Всередині заскінули в страх. Зітхнувши лісник, ще потримав над ночовками розщеплені руки, щоб до решкти стік мед. Ще крить глянув на лірника і сказав синові «Ти мені, обережненько, впусти бджіл у дуплянку» а ми з Божим чоловіком підемо до хати. Є з ким ходити. Чадо ніяк не могло зрозуміти такого дивацтва і невдоволено стулило варги і вії. Тебе, вертигузи, не покропили біси злосмарадною водою? Старець глянув на Стьопочку, наче на недоробка, і в того злість вибили на обличчі рум'янці. Може б ви, Божа людина пішли з нашої пасіки під три чолти. От у кого в голові ще й не вороно, а пишається, мов, свячене порося. Колись, батько, забувся тебе гарненько от і лозиною нагнати розум до голови. Насмішкувати відказав лірник. Обернувся до нечеми спиною і крутнув ручкою ліри, що теж обізвалась насмішкою. Переступивши поріг лісової оселі, Непроханий гість підняв руку, щоб перехреститися, але одразу й опустив її донизу, втупився вирлами в господаря. «Ти, Семене, богозневажником став? У тебе старий бог спокутяв зійшов, а нового не встиг поставити?» «Хто ти, чоловіче?» – скрикнув у якомусь недоброму передчутті магазаник, наступаючи ногою на волохату тінь прошака. В очах старця поширша лаврійність, хоч гнотики запалюв на ній. Де він бачив цю текучу олію, цього носяру, що виткнувся з хащі в І ще не впізнав, викривлюється недобра посмішка? Ні. От як літа у вітряють пам'ять, старець випростався, по військовому стукнув за каблуками розбитих чобіт. І вели речиво про рік То гарненько потруси Порешитуй роками Паний добродію найшановніший Вникий